Saldu Borda gelditu plataformak eta Gipuzkoako merkatarien elkarteak Amazon multinazionalak Hoiartzunen banaketa zentro bat irekitzeko proiektua salatu dute. Covid pandemia komertzio txikiari eragin dizkien kalteetatik hartatako Amazonek kalte hori sakontzera datorrela gaineratu dute. Sonia Herts, Saldu Borda gelditu plataformako idazkaria. Bai, e, guk, bueno, komunikatu honen bidez, ba, gure gaitze zen nahi genuen, ba lanbarrenen jarri nahi duten, ba hori ama, Amazoneko guno, gune logistiko honen aurka. Eta bueno, era ere ba gure babesa eskeini tokiko merkataritzari, Zerulertzen dugu, ba lehentsaldun proiektuak eh ingo zuen eraberean, honek ba, ere egingo duela. Amazonek aurdeskatzen duen kontsumo ereduaren aurrean herrietako eta auzuetako saltokietan erosteko deialdia zabaltzen dute. Jendeari eskatzen dioguna da, bai, pentsatzea lehenengo bere dituen denda txikitan eta denda hoiek isten badira zer geratuko den, ez? Eh? Orain konturatuta gera tabernak itsitak egondirenean, jokaleak nola dauden, argia falta da, bizia falta da. Orduan dendak dendak isten badin badira, hori eh, bera pasako da eta geratuko dira. Herriak hilda betxean. bordako macro outlet proiektuaren mehatxua geldierazteko antolatu ziren bezala, oraingoan ere oharso bidasualdeko komertzio txikia eta gizarte eredua kolokan jarri desaken proiektu hau geldierazteko mugimenduak sustengatuko dituztela gaineratu dute.